Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Allah al-Quddus as-Salam. Namanya ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dalam ayat Surat Al-Hashr Dalam bentuk yang mutlak Surat Dalam ayat tersebut Allahul Malaikatul Qadim, Allahaladillahillah, wa al-Malik al-Qudus la al al-Salam, Salamul al Mu'minul al Muheimin, Al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabir. Subhanallah, anaa Dalam ayat yang lainnya surat Al-Jum'ah. Subḥānahu w'alāhi māfi l-ṣamawatū wa māfi l-arḍu qudusil ʿazīzil Ini dua tempat disebutkannya nama Allah Al-Qudus. Yang beriringan dengan nama ini juga Al-Qudus. di kalangan ulama seperti Syekh Muhammad bin Salim al memasukkan nama As-Subuh As-Subuh Subuhun Qundus Rabbul nama As-Subuh Syekh Muhammad bin Salim al berdalil dengan hadis mengisbatkan nama ini dengan hadis Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Dari Ummuna Ainshata radhiyallahu anha Habibatu Rasulullah s.a.w Zawjatuhu fid dunya wal akhirah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu s.a.w Kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi Subuhun kudus Rabbul malaikati wal roh itu juga bacaan-bacaan sujud dan roko. Jadi banyak. Ya beruntung mereka yang hafal banyak disebutkan Allah. Allahumma malaikat-sajatu atau dalam ayat hadis ini, Subhanahu Wataala, Al Subhanakallahumma Rabbanal Bisham' kalau maafirli. Artinya, bisa dia bergantian mengamalkan sunnah. Kanakkan idah di apa yang kita pelajari yang malut dalil lain aulamin ihmali ahadihima mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada menelantarkan membuang salah satunya ini sesekali pakai subuh hukdu surahul malaikat waru sekali subhan alladhi ala atau yang lagi lebih panjang lagi. Rajah wajihi aliladhi, mana dah faham itu? Nah, itu lebih baik. Ini. bukan dalam sekaligus, ya, bukan sekaligus. Nanti kalau sekaligus itu Subuh kumpulan Surah Bulmaikah Timur kemudian dalam satu Sujud itu dibaca juga Subhanallah Almala, tidak benar. Itu di, dianggap salah oleh para ulama. Jadi sekali-sekali pakai ini, pakai itu. Nah, itu digabungkan dengan nama As-Subuh dalam hadis tersebut. Hadis itu Sahih, diterima oleh Muhammad Muslim. Subuhum Qudusur Robul Malaikatir Warrah. dua nama ini adalah dua nama yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tanzihullah minan naqa'is anil naqa'is wal 'uyub menunjukkan bersihnya Allah sucinya Allah dari kekurangan dan aib. Nah Secara bahasa al-Quddus adalah fu'ul min al-quds. Fu'ul wa sania wa san fuul ada faul ada fuul ada faan ada fa'il min al-qudsi wa huwa at Nah, mananya adalah akhlaq. Ini kesuci, kesucian atau suci. Nah, nama kudus ini, ini bukan nama yang mutlak milik Allah ya, disandangkan juga kepada yang lain. Rohul Qudus, Jibril Alayhi Salam <tuh> Ini makna yang pertama Secara bahasa Ini makna yang pertama Makna yang kedua Annal Kudsa Artinya adalah Al Barakah Annal Qudsa Artinya adalah Al-Barakah Maknanya adalah Al-Barakah Maka dikatakan Al-Ardul al Muqaddasa Al-Ardul Muqaddasa Artinya Al-Ardul Mubarakah Wazan tadi, wazan fu'ul, itu termasuk wazan-wazan mubalaghah ya, min abniyatil mubalaghah Al-fa'al, al-fu'ul, al al-fa'ul, al-fa'il, itu termasuk wazan-wazan min abniyatil mubalaghah Bentuk-bentuk mubalagah, Bentuk -bentuk mubalaghah. Jadi dikatakan oleh Fatadah terkait dengan hak Allah nama Al-Quddus artinya ai al-mubarak Dikatakan oleh Al Baihaki, Al Imam Al Baihaki menyebutkan dalam intipatnya, bahwa At Taahir min al At Taahir min al suci dari semua air, At Taahir min al Onyob, Al Munazzah sama maknanya. Boleh antum perhatikan yang tadi pertama suci, yang kedua ini bersih. Selamat. Anil aulad. Bersih atau selamat? Bersih dari aulad, bebas dari aulad. Tidak punya anak. Wal andar. Suci, bersih, bebas dari tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan ini semua pengertiannya. Baik itu dalam bentuk musyabaha ya nazir na pupu masil nah itu semua Allah bersih dari mereka tidak punya tidak punya sesuatu yang apa menyamai musyarik tidak punya yang men, apa namanya menyerupai menyamai tidak ada kandingan nazir yang sepadan yang setara yang setingkat yang sederajat sekufu juga tidak ada. Baik dalam nama-namanya. Sifat-sifatnya. Maupun perbuatan-perbuatannya. Wahadihi sifatun. Yastafiquha bidatih. Ini adalah sifat Allah yang. Berhak disandang oleh. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ringkas Ibn Khafir menyebutkan makna al quddus <coughs> ayat al-Munazzah anil Naka'is al-Munazzah anil Naka'is yang bersih disucikan dari semua kekurangan al-Munazzah minanil Naka'is yang bersih dari semua kekurangan al mauṣūf al mauṣūf bi ṣifātil yang disifati dengan sifat-sifat maha sempurna ini Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama al quddus dan itu kembali lagi seperti yang telah lalu nama Allah atau nama al anab ya itu mengandung konsekuensi semua makna-makna yang ditunjukkan oleh al asma wa husna Al Asmaul Husna itu semua adalah rincian penjelasan tentang sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah dari nama Allah. Nah, semua nama-nama Allah Al Husna ini itu adalah rincian penjelasan tentang makna yang terkandung di dalam sifat uluhiyah. Ini sifat uluhiyah itu adalah sifat kamal, sifat maha sempurna. Yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu nama ini tidak boleh Tidak layak disandang oleh siapapun dari makhluknya Tidak diberikan kepada Siapapun dari makhluknya Keistimewaannya secara lafad Jadi nama anak Tidak Susah nyarikannya Yang jelas itu kan uh, Ahli Nahu Tapi yang jelas kalau secara makna Itu nama yang paling agung dan paling mulia Tidaklah disebut nama itu ketika orang itu dalam keadaan kekurangan melainkan pasti ditambah. Tidaklah disebut nama itu dalam ketika seorang itu dalam kesempitan melainkan pasti ada jalan keluarnya. Ini nama istimewaan maknawi dari lafaz atau nama Allah Naab yaitu lafzul jalalah. ini semua yang dibahas di 98 atau 99 atau yang lebih disebutkan oleh para ulama itu adalah rincian penjelasan makna uluhiyah yang ada dalam nama Allah ya al Jalal jalalah Allah azza wajalla. Nah, Baik. disebutkan di sini oleh Syekh tapi bergabung dengan nama assalam. Paim la bas. Kalau syekh menyebutkan al-khuddusus salam al-muazzam al-munazzah an sifatin Naksi kulliha. Yang diagungkan, yang dibersihkan dari semua sifat-sifat kekurangan. Dengan nama Al-Quddus ini terlalu mulia Allah untuk disamakan dengan makhluknya. Untuk punya tandingan, untuk punya sifat kurang, lemah, cacat. Tidaklah, nah. tidak layak. فَهُوَ nah. الْمُنَزَّهِ مُتَنَزْزِعًا جَمِعِ الْعُيُّبِ Ini Allah itu bersih dari semua aib, cacat. Nah. Atau dari segala sesuatu yang ingin menyamai, menyerupai, menyaingi. Jadi, makna tanzih, makna taqdis Yang terkandung di dalam nama Allah Al-Qudus Itu bukan berarti menta'atil Sifat-sifat Allah Bukan menafikan Makna Nama-nama Allah Al-Husna Bukan menafikan nama-nama Makna nama-nama Allah yang al husna itu. Nah, nah ringkasnya tanzihnya ahli sunnah salafiyyin itu bukan taktil, bukan tahrif. Tanzihnya ahli sunnah salafiyyin itu bukan taktil. Mereka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak menolak Allah itu mempunyai sifat yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tapi mereka mengisbatkan juga isbatnya mereka pengisbatan mereka terhadap sifat itu bukan tasbih. Bukan tasbih. Nah, pengisbatan mereka bukan tasbih. Nah, di, lebih rinci diserangkan diserang, oleh Al-Hulaimi kata-kata Al-Quddus maknanya adalah Al-Mamduh Al-Mamduh yang dipuji kalau pada manusia seringnya kalau Madah ini itu pujian tanpa ta'zim dan tanpa mahabbah ini Madah Ya. Nah. beda dengan alhamdu. Lawannya alhamdu. Alhamdulillah pujian tapi disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Ini hamd. Mana hu alquddus kata al-Fai ini almamdhu bil fadhail wal mahasin. Dia dipuji dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan. Tuaikan. Terkait dengan nama asuboh as yang disebutkan di tadi, at-taqdis, at-taqdis itu terkandung di dalamnya, nah tasbih. Begitu juga tasbih di dalamnya ada takdis Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Munazza Anin naqais Sebagaimana Allah itu bersih Suci Dari kekurangan-kekurangan Dalam nama dan sifat-sifatnya Begitu pula dalam Ucapan dan perbuatannya Begitu pula Dalam ucapan dan perbuatannya Artinya apa? Ucapan-ucapan dan perbuatan Allah itu Selalu dalam koridor semua sifat yang Mulia, sempurna, baik ucapan ucapannya adalah ucapan yang benar Dan pasti Kemudian perbuatan-perbuatannya Juga adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan Kesucian dan kesempurnaan Allah. Dalam ucapan, misalnya Allah mengatakan Waman as-dakumin yaqila Surah An-Nisa ayat 87, Madn 122, 122 An-Nisa ayat 122 juga An-Nisa ayat 87 Waman as-dakumin Allah hadith. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 115. "وَثَمَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً" Thamth kalimat Rabbika ciddukan wa adla. Ciddukan. Thamth kalimat Rabbika. Di sidduk dalam hal kejujurannya sempurna. Sifat. Nah. Kemudian dalam hal keadilannya juga sempur. sempurna. Adil hukum-hukumnya. Nah. Di antara bentuknya lagi eh, Seperti yang Allah sebutkan Dalam akhir-akhir surat Al-Mu'minun Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan Wa annakum ilayna la turja'un Itu juga bentuk nah. Lanjutannya Fata'ala Allahul Malikul Hak La ilaha illahu wa rabbul harsil karim Maha suci Allah Terlalu mulia Untuk membiarkan kamu itu Wahai manusia Makhluk Dalam keadaan Sia-sia Hidup semua begitu Kemudian Tidak dikembalikan kepada Allah jadi Maha Suci Allah untuk menciptakan segala sesuatu itu sia-sia menetapkan hukum dan berlakukan perintah dengan sia-sia. Di mana nama Allah Al-Quddus. Nah, orang yang mukmin dengan nama Allah Al-Quddus mengagungkan tentunya memuliakan pula. Mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan. Terkait dengan mana-mana nama Allah yang lainnya ta'dhim. Allah mengingatkan, "Wa ma qadarullah haqqo qadrih." Mereka yang mengingkari nama-nama Allah bahkan sampai dalam semua hal kata Ibnu Qayyim termasuk mereka yang berbuat maksiat, "Ma qadarullah haqqo qadrih." Dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Mana dia beriman kepada nama Allah Al-Quddus? Dia berani melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia tahu Allah melihat. Nah, iya kan? Nah, dalam keadaan Allah mendengar. Nah. Dalam keadaan Allah mengetahui apa yang dibisikkannya, direncanakannya. Nah. Nah. Nah. Itu nama Allah. Al-Quddus juga termasuk dalamnya As-Subuh. Kalau di sini Syekh menyebutkan Al-Quddus kas salam sama seperti As-Salam. Dari mana yanfianu kullanqsin min jami'il wujuh, menafikan semua kekurangan dari semua sisi. Menafikan semua kekurangan dari Nah, semua sisi semua katnam Allah bersih dari semua yang menunjukkan kekurangan kelemahan Secara bahasa maknanya adalah al baraah assalam wassalamah artinya baraah bersih selamat bebas sembuh visa assalama al afiyah sama Seperti dikatakan tentang jannah Darussalam. Ini Darussalamah minal afad. <coughs> dikatakan Darussalam. karena dia salamah minal afad. Bersih dari semua. Kekurangan dan cacat. Dan kelemahan. Kelemahan. Dari sisi yang lain, kalimat assalam itu juga bisa bermana apa? At-tahiyah. Apa at-tahiyah? Penghormatan. Penghormatan. Nah, ini nanti dalam pelajaran kita, Qawdus Hadid, setelah bab as-salam husna karena kan bab larangan mengucapkan kata as-salam al Bab Al ala, nama ala, ala Allah. Apa artinya kalimat ini? Itu dilarang. Kenapa? Allah itu adalah As-Salam. Itu dijelaskan oleh Syekh. Juga Syekh Muhammad bin Sallam. Kata As-Salam itu punya makna sebagai tahiyah. Ya, bisa bermakna As-Salam juga doa. Kemudian bisa bermakna nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an cuma satu kali nama apa nama As-Salam ini dalam surat Al-Hasyr tersebut. al-man, wallahu allazi la ilaha illahu wal malikul quddusussalamul mu'min ar-rahimul azizul jabarul mutakabbir. Nah. Ini nama As-Salam ini Assalam. Kata beliau juga akhir menyebutkan, Aib min jami al qiyub wa nqaas. Selamat dari semua aib dan cacat, aib dan kekurangan. Lika malih fi dzatih, lika malih fi dzatih, wa sifatih, wa afalih. Allah itu ma selamat. Dari semua aib dan kekurangan, karena kesempurnaan zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Itu kata ibnu Kasyir. Rasulullah. <tuh> Seperti itu juga kata al Bayhaki. Keduanya ulama-ulama besar di kalangan Syafi'i. Al Bayhaki sebelum. Ibn Qatir rahimahullah Disimpulkan oleh sebagian ulama seperti Al-Qurtubi Ada tiga pendapat terkait dengan nama As salam ini Pertama dia Salimah min kulli a'id Tadi jelas Bersih atau selamat dari semua A'id dan kekurangan Seperti yang dikatakan oleh Syekh Yanfiyani kulla naqsin Min jami'il wujuh Dua nama ini Kudus dan Salam menafikan semua aib, menolak menyadakan, menyadakan semua aib <coughs> dari semua sisi. Tidak mungkin Allah itu punya aib, kekurangan, cacat, kelemahan. Ia yang menyiratkan. Jadi di samping menafikan, terkandung di dalamnya kamal al mutlaq. Min jami'il wujuh Kesempurnaan mutlak Dua nama ini menunjukkan kesempurnaan mutlak Kembali kepada apa? Zululuhiyah Sifat uluhi Uluhiyah dari nama Allah Subhanahu S.W.T Dahulu dalam ayat tersebut Allah Alladhi la ilaha illahu Al-Malikul salam Allah Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak melainkan Dia, Al-Malik yang maha menguasai, maha merajai, maha memiliki al quddus yang maha suci as-salam, yang maha selamat, bersih dari semua air. Untuk Dinafikan kekurangan-kekurangan itu untuk mengisbatkan kesempurnaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala min jami' al-juhur dari semua sisi dari semua sisi. Ilmunya maha ma luas, tidak ada yang tersembunyi. Tidak dihinggapi oleh ketidaktahuan. Tidak disentuh oleh kelupaan. Tidak didahului dengan kejahilan. Ini Allah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala man khalaq wa huwal latiful khadir. Apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan dan dia adalah Maha Latif, Maha halus, lembut lagi Maha mengetahui secara rinci? Nah, Jadi nama Al-Qurdus Dan Assalam Kalau Al-Qurdus Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Isyarat bersihnya Bebasnya Allah Bersihnya Allah, sucinya Allah Dari semua aid Di waktu lampau Dan di waktu yang hadir Wassalam itu untuk seterusnya. Jadi artinya tidak mungkin terhinggapi, tersentuh oleh sifat-sifat kekurangan. 6, seterusnya, seterusnya. Sejak dahulu Allah itu Mahasuci, sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Dengan al quddus As-Salam. <tuh> Dari sisi yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu al-Qurtubi bahwa makna as-salam adalah du'as-salam, pemilik keselamatan. Kalau dari nama ini, du'as-salam berarti Allah itu muslim ala ibadih. Nah. Dia ni yang mengucapkan salam kepada hambanya di dalam surga, seperti dalam firman Allah, surat Yasin, Salamun alaikum min Rabbir Rahim. <coughs> Mungkin yang mana yang ketiga, pendapat yang ketiga, an-nama Alladhi salim alkhulku min zulmihi, selamatnya makhluk dari keboliman Allah. Allah tidak membolimi hamba hambanya. <Susuk> <Susuk> <Susuk> A, terkait dengan alam yakni al as nama Allah as Allah adalah As-Salam. Pemilik keselamatan dan darinya segala sesuatu apa, nah, darinya keselamatan Allah menyelamatkan hamba-hambanya juga Allah jadi apa sebagian ulama menyatakan bahawa dari situ pula nama ajaran agama yang Allah kurungkan ini al iaitu al Islam yang menunjukkan keselamatan. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi itu salah satu sebab untuk masuk ke dalamnya adalah Ishaa'us Salam menyebarkan as-salam seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lah tadukholun al-jannata hatta tu'minu." Walau tak minuh hatta tahabbu awal adulkum ala shayin ida faal tum tahabb ida faal tumu h tahabb tum. Allah aṣ-ṣalām baynakum. Kata Rasulullah SAW tidaklah kamu masuk surga sampai kamu beriman dan tidaklah kamu beriman sampai kamu saling mencintai. Sempurna iman itu kalau sudah saling mencintai. Nah. Karena Allah. Kemudian tidaklah kamu akan tumbuh rasa saling mencintai itu. Artinya apa? Rasulullah mengatakan untuk menumbuhkan itu. Maukah kamu aku ingin aku beritahukan? Sesuatu yang jika kamu lakukan. Akan tumbuh rasa cinta di hati kamu masing-masing. Saling mencintai. Kata Rasulullah SAW. Sebarkanlah assalam lainakum. Bahwa ini juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan as itu awalu asbabit ta'alul sebab pertama kedekatan kerukunan keakuran kecocokan. Nah, dia kunci yang mengundang datangnya kasih sayang. Nah. nah. Ini yang, yang unik di sini. Terkait dengan salam ini. Dia sesuatu enam Salam ini. Mana yang wajib. Membalas atau menjawab salam. Memberi salam lebih dahulu. Menjawab. Salam atau memberi salam. Mana yang wajib. Memberi menjawab sah? salam. Berarti afnam. Tetapi. Ternyata walaupun yang, yang memberi salam itu. Dia bukan satu yang wajib. Itu lebih utama daripada ya yang wajib nah, Ini diterangkan oleh para ulama Ada kadang-kadang sesuatu yang Dia bernilai Pada tempat-tempat tertentu Dia ya, Ada ini amalan lain Yang justru lebih utama Daripada ya, ya, Sepertinya salah satunya ini nah, Salah satunya ini Memberi salam itu sunnah ya, menjawab salam itu wajib. Tapi mana yang lebih utama? Memberi, memberi salam. Seperti itu juga jenazah, ya. di apa namanya amalan-amalan yang lain banyak, amalan-amalan lain. Amalan misalnya apalagi, yang, kayak apa lagi yang seringnya yang apa? Yang lainnya dicontohkan oleh Syekhul Islam itu, dikir dikir masnah, dikir dikir sholat, kira pagi dan sore. Ini terbatas. Nah, adalah wirid-wiridnya sendiri. Baca Al-Qur'an memang afdhalu dzikr. Tapi dzikirnya seperti ini, subhanallah masa itu dia khusus. Lewat, enggak bisa diganti dengan di waktu yang lain. Di siang nanti mungkin waktu duha enggak bisa. Nah, itu taman tamannya. Baca Al-Qur'an itu juga suatu yang utama, tapi dilarang ketika rukuk dan dan sujud. Nah, ini hal-hal yang perlu. <tuh> <tuh> <tuh> kita catat. Nah. Di sebagian ulama menyinggung Mengingatkan kita terkait dengan nama nama ini juga Subuh, Kudus Kemudian Assalam Yajib an yakuna Wifqa dalail alkitab Wa sunnah Tasbih, taqdis Tanzih, ta'zim Itu harus Sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman Salaful umat Nah, artinya tidak dibuat dengan rekayasa perasaan, akal, kias-kias yang rusak. Nah, artinya jangan sampai jadi seperti yang sudah disimpulkan tadi bahawa tanzihnya ahlu sunnah itu bukan taktil. Kitbatnya ahli sunnah itu bukan Tasbih, jangan sampai ketika orang itu Mau melakukan tasbih Takdis Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan Jahmiah Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan Jahmiah atau enam. Lawannya Musyabdihah Nah ini yang harus di, Diperhitungkan Nah Baik, itu nama Allah subuh Al-Quddus. Nah. <coughs> Astagfirullah. Baik, itu ya mungkin yang artinya sudah ter tercakup dalam keterangan penjelasan-penjelasan penjelasan tadi. Nama Allah al-Quddus as-subuh al-Quddus Kemudian assalam Nama-nama yang menunjukkan ta'zim dan tanzih Tapi ingat Prinsip dalam akidah al-sunnah Tanzih itu ya, Sekaligus mengisbatkan lawan Dari yang ditanzih Artinya ketika kita mengimani menyatakan tanzih membersihkan Allah mensucikan Allah dari kekurangan artinya adalah mengisbatkan lawan dari kekurangan itu mengisbatkan apa kesempurnaan Allah Allah Subhanahu wa taala ini nafyah dalam prinsip an-nafyah dalam prinsip tauhid ada nafy wal itsbat jadi bukan hanya nafyul mujarad bukan hanya semata-mata penafi penafian tapi penafian itu terkandung di dalamnya isbat lawan dari yang dinafikan dinafikan dari Allah sinah wala naum oke okay, contoh dekat yang kita hafal semua ayat kursi dinafikan dari Allah sifat nah apa na sinah wala naum ngantuk la ta'khuduhu sinatun wala naum. untuk mengisbatkan apa al hayyum al hayyu wal qayyum sifat al hayah dan qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala nah. Mengitibatkan sifat Hayah dan kayumiyah Allah yang maha sempurna nah. Begitu juga ketika Allah menyatakan ma Setelah menciptakan langit dan bumi Namasa dan semua yang ada di dalamnya Allah tidak dihinggapi Rasa capai Untuk mengitibatkan nah, Kekuatan dan ke perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana-mana tanzih, penafian yang ini menjadi landasan prinsip Ahlul Aqidah ahl sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bish nah, Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. nam pada kesempatan lain insyaallah nama as-samad nama Allah as-samad ya itu semua satu dalam Al-Qur'an ya Qul huwallahu ahad Allahus samad wallahu ta'ala alim